За наклеп в онлайн. Це ж не газета на паперовому носії. Лана пішла в інші інстанції. Вимагала, щоб мертвих собак дослідили на наявністі трути. Їй назвали вартість такого лабораторного дослідження. На цьому все могло б і завершитись, бо таких грошей у Лани, які в Нікі, не було. Але місць міцний горішок не здавалася. Вона дійшла і до міліцейського начальства, і до прокуратури. Експертизу таки провели. Виявилось, що собак отруїли речовиною, яку останнім часом використовують так звані догхантери – мисливці на собак. Більше того, в Україні вже офіційно зареєстровано товариство догхантерів. Лана не могла зрозуміти, як же так може бути, щоб у тій самій країні діяли і закон про захист тварин від жорстокого поводження, і товариство догхантерів, яке відкрито схвалює вбивство безневидних тварин. За кілька днів хтось знову навідався до притулку. Цього разу перерізали дротяну загорожу з одного боку території. З десяток собак вискочили в отворену діру. Наступного дня троє голодних тікачів повернулись. Решта знову поповнили ряди бродячих. Нічого, весною ми зведемо звукоізолюючий мур замість цього дротяного друшляка, рішуче заявила Лана. І свою смердючу фірму той грошивий лантух збудує тут хіба через мій труп. Ніка не зізналася Лані, хто для неї власник смердючої фірми, але вирішила ще раз поїхати до його маєтку. Сама не знала, чого хотіла більше – викликати на дуель Краскова-старшого чи просто побачити Краскова-молодшого? І навіщо їй його бачити? І чого вона про нього весь час думає? Так, думати думає, але зізнаватися, ким йому доводиться, поки що не збирається треба все з'ясувати, перевірити, а раптом Регіна щось наплутала, просто передала їй плітки про історію появи сина Владлена Владислава Краскова. Мало що могли нового говорити із окастівський на фабриці штучних тварин. Але їй би дуже хотілося, щоб у неї був брат, хоч віталик зовні також схожий на батька. Довго натискала на клавішу дзвінка біля хвіртки з художньою металевою ковкою. Показала язик у відеокамеру, розміщену на стіні якраз напроти. Мабуть, через ту камеру її розглядали на моніторі в будинку. Може, навіть звіряли з фотографіями тих, кому вхід дозволено. Що ж, хай бачать. «Вам до кого?» – пролунало нарешті у домофоні соковите колоратурне сопрано. «Цікаво. Це пані товаришка Люська-Краскова чи хатня-працівниця?» – подумала Ніка. «І випалила несподівано для себе». До Віталика, я його однокласниця. Віталію Владиславовичу, до вас прийшли. Жінка, мабуть, забула вимкнути домофон чи навпаки хотіла, щоб вона почула відповідь самого молодшого господаря. Однокласниця? Дуже мило, дуже приємно і дуже дуже несподівано. Хай заходить, почулось радісне. За мить у хвірці щось голосно клацнуло, і вона відчинилась. Власниця Сопрано виявилася зовсім не схожою на чарівну фею з ангельським голосом, як її уявляла Ніка. Скоріше, домомучителька Фрекенбок з мультика про Карлсона. Вона вже стояла на порозі будинку і прискіпливо розглядала гостю. «Що я роблю?» – подумала Ніка, заходячи слідом за нею передпокій. «Що я роблю? До чого тут Віталій? І що я йому скажу?» Але він уже їхав назустріч на своєму блискучому візку. Вас іздасть Вігент Ес Інен лібе Фройлін. Що, перепитала Ніка. Хіба ти німецької не знаєш? перепитав сердито. Я вивчала англійську. Оце так. Весь наш клас вивчав німецьку, і тільки одна моя однокласниця англійську. Таке можливо? Запитую тебе, що все це означає? Як справи, люба Фройлян? Я не однокласниця. А то я не здогадався. То хто ти насправді? Його погляд не Враз став змінюватись із сердитого на байдуже приречений, як тоді, коли він дивився вселід і на марці кольору металік. Навіщо весь цей маскарад? І чого тобі від мене треба? Він щепив пальці руку замок і ніби сам замкнувсь, відгородився. І від неї і від усього світу. Я Ніка, тобто Вероніка величко. Бачу, що не принцеса Монако. Але у мене справді не було такої однокласниці. Навіщо ж ти вигадуєш? Зачекай. «Може, ми зустрічались десь в іншому місці?» «Здається, я бачив твоє обличчя. Де ж це я його бачив?» А в нього гарна зорова пам'ять. Подумала, але уточняти, коли і за яких обставин вони перетнулися, поглядами не стала. Я б хотіла поговорити. «Про що? Твій батько?» «Я не цікавлюсь батьковими справами. До того ж, у нього для справ є офіс. Це все?» Голос знову, як натягнута струна, – аж дрежить від стримуваного роздратування. Розумієш, я пішла б до офісу, але мене ота божевільна амазонка з приймальні минулого разу в три шиї вигнала і ледь не відлупцювала. Це, мабуть, мало означати, що вдруге вона мене вже ні за що не пропустить до свого боса. А мені дуже-дуже треба передати Владиславові Івановичу... Палкий привіт чи слізне прохання від щиролюблячих, вірно підданих, але бідних виборців готових обміняти свої голоси на щось більш матеріальне, скажімо, на гречку або ковбасу. Це не смішно. І я нічого не прошу для себе. Хай не знищує притулок для бездомних тварин. Хай дасть нам спокій. Просто хай дасть нам спокій. А то я розкажу журналістам і його суперникам по виборах таке,